Të rasmeton imam Bukhariu në liber në ti të sakt Nga Umran Ibn Hussein, radhijallahu anhu Se ka than Erdhen Disa njerës nga fisit Benutemim Tek profetit sallallahu aleyhi wasallam E u tha atyre profetit sallallahu aleyhi wasallam Pra nojni përgëzimin o Benutemim Ofisi Benutemimbe Edhe ata i than Në përgëzove të një një bërë Dë më thënë e përgëzove të një një bërë Në e përgëzove një një bërë Në e përgëzove një një bërë Edhe atëher vindisë një një një jemeni E u thotë profetisë Sallallahu alai sallem jemenasve Parnojnë ju përgëzimin o banorë të jemenit Sepse Benutemim nuk e parnojnë në da Edhe i than E parnojnë përgëzimin Dhe ne kemi ardhur nga Emeli të të pyesin për fillimin e krijimit. Kemi ardhur të të pyesin për fillimin e krijimit, se çfarë ka qenë krijimi parë. Edhe ka treguar profeti Sallallahu selam në përgjigje u thotë: Ishte Allahu dhe nuk ishte më të asgjë. Arshi i ti tij ishte mbi ujë, shkruajti caktimin e çdo gjëje në Lauh-i Mahfuz edhe më pas kërjoj që i dhe tokën. Ky hadith të regon ndër tja interesin që kishin sahabët për njohje në krijimit dhe filimit krijimit. Si kur se të regon edhe filimin e historikut të këti universi të kësaj gjithësie të cilën ne e tojmë ta. Ky ka shënë interesi i sahabëve për të njohur kriimin e Allah subhanuat e ala man të së cilit e ta njojnë madhështinë e Allahut edhe e besojnë e ta gjithashtu dhe profetis sënë Allah e oselem u ka folur atyre për kriimin edhe për shdoj gjej që ka ndohë dhe dëndohë dërdi një gjukimit ma në të regon hëdhejfe ose dyku shtite për i sahabëve thotë ungrit një dit profetis sënë Allah e oselem për në bajtur një Mbas i fali sabahun, dhe në ka folur dhejë sa erdi namazit drekës, pasaj fali drekën, dhe në ka folur dhejë sa erdi namazit këndis, pasaj fali këndin, dhe në ka folur dhejë sa erdi namazit akshamit. Gjithë ditë nuk ka të reguar, fët në të regoj gjithë gjë që nga fillimi, kryimi dhejë sa ty në banorë të gjenet në gjenet dhe banorë të gjehnem në gjehnem është dojë gjëj që ka qënë dhe që do tjetë Thot dhe me i ditur jon Ishte a i që i mbandë të më shumë mend Ato që kishte të reguar profetit sallallahu aleyhi sallam Gjithashtu ka të reguar Salman el Farisi Se profetit sallallahu aleyhi sallam Ua ka të reguar atyre është dhe gjë Dhe nuk u ka lenë gjë Të dije se do bishme pa ua të reguar atyre A i sa thot, edhe zogu që fluturon në qil, neve nga ka të reguar një huri për të profetit sallallahu aleyhu sallem. Edhe për zogu që fluturon në qil, e jo më përkërimi në qeve dhe tokës, të cilin e ka përmendur Allah subhanu wa ta'ala në shumë ajet e kuernore. Ma dhja Allah subhanu wa ta'ala e ka përmendur tokën në Kur'an rreth 450 herë. Ndërsa qijet i ka përmëndur rrëth qine nëndë të djetë herë Ndë më thëmë përmëndi i ka shumë e këtyre të regojnë që Allah subhanu wa ta'ala I ka dhe një rëndësi shumë të madhe Sjarimit të kryimit për njezit që ata të besojnë Ashtu si shka dasho Allah subhanu wa ta'ala për i tyre Ndë më thëmë në arsjaruar në Kur'an Dhe në hadithet e profetit sallallahu aleyhu sallem Gjë dhe gjë në lidhje me ta Për këta e syën e do të regojmë disa detajet të kryimit Që ti njohë besimtaja ashtu si që ka urdhërua Allah subhanu wa ta'ala Da ashtu si që ta konë një muslimani Duka anashkaluar Duka anashkaluar Duka të regua këtësi në atyre që kanë djekur të kotën Edhe iluzionet e mos besimtajve në lidhje me këtë qashtja dhe një për dobive më të mëdhaj që përfiton besimtari kur një etapat e krimi dhe krimin, është që a i shikon në të madhështin e Allah subhanu wa ta'ala, urtësi në ti, diën e ti t'gjerë, butësi në ti dhe mëshirë në ti mbi kryesat e shumë më shumë cinsit tjera. Fatik ishtë të rgimi i këtyre njare dhe me argument nga Koran e nga Sunet i zjatë shumë. Mi po ne do përpichemi që të vjapim aiken, pa u zjatur në të regimin e argumente sepse to e në të shumë të nga kruarën dhe nga suneti. Mi bëtë të regojnë thebi në atyre se qëfar kanë dashu të thonë e i dhe të kruarënore dhe hadithën një dhe me kryimin. E pare gjithë që ka kryuar Allah subhanuat të alë për këti universi, është arshi. Edhe arshi vlezer është kryesa mërë madhe që egziston në gjithë sin tonë. Arshi Allahut, Ashtë në gjuhën në Arabët dhe thotë fronë, mos e përfiturën njeri me logikën e ti si fronën të njerëzve dhe kryesave, por dim tje që shë fronë në bitë të cilin që ndërën Allah subhanu wa ta'ala si që për shtatët madhështi se ti pa përfyturësi dhe pa u përpjegur për ta përfituruar se si. Edhe këtë gje ka të reguar profetis s.a.ll. në hadithin e sakë që thotë e para i gjithë që krijojë allahu ishte lapsi thot e para i gjithë që krijojë allahu ishte lapsi dhe arshi i ti ishte mbi uj që do të thotë që kur krijojë allahu lapsin arshi i ishte për parë lapsit ma di dhe uj i ishte për parë lapsit arshi i ti ishte mbi uj krijojë allahu subhanu wa ta'ala arshin edhe madhështi në arshin nuk e dija së kush përveç allahu subhanu wa ta'ala mi për ne do të regojmë disa gjera të cilat na janë përshkruar në nënkurandë dhe sunet të cilat e parafërsojnë njëriut madhështinë t'i ka të reguar profetis në një hadith të sakë për madhështinë e arshit që shtatë qitë dhe kursi për para arshit shtatë qitë me gjithë tokën dhe kursi për para arshit janë si një halk e hedhu në shkët t'i kusë një hadith jetër thot që nuk e di as kush madhështinë e arshit përveç Allah Të rëgoth një hadith tjetër edhe pse është hadithit dobet një bodhisët djetarë kam bërtë sakt për ty dhe Ibn Tejmije ka është argumentuar më këtë hadith që arshë është në form ku beje në form ku poleje nuk është i rrumbullakët dhe jo top por në form ku poleje edhe shtatë qijet janë poshti shtatë qijet janë poshti si një hallkë vogël e hedhur në hapësirë shkëtir pafund. 700 përpara është një për diçka tepër e vogël. Për peshën e rond të Arshit ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi urida nafsi wa zinata arshi. Subhanallahi wa bihamdi, thotë e themi këtë lloj fjale thotë profeti sallallahu alaihi wasallam Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi Sa djesh numri krijesave të Allahut subhanahu wa taala? Sa është numri i krijesave të Allahut? Ai është i më të mëdhshëm Allahu i mëdhëruar. Adada khalqi wa ridha nafsi. Ai është knaqësia e Allahut i mëdhëruar e themi subhanallahu wa bihamdi. Wa zinata arshi. Ai sa është pesha e Arshit? Dhe kjo tregon që pesha e Arshit është pesha më e madhështore që mund të që ekziston në gjithësi të krijesat. Krijesa më e madhështore Pesha e Arshit është pesha më e rëndë, gjithashtu ka treguar profeti sallallahu selam që Arshi ka këmb. Dhe ka treguar në një hadith që kur të ringjallet ditën e gjykimit njerëzit, i pari që do ringjallet është profeti sallallahu selam dhe thotë, kur të ringjallën do shohë që Musa është kapur pas një prej këmbëve të Arshit. Dhe kjo tregon që Arshi ka këmb. Gjithashtu Arshin e mbajnë melajket. Hawlehu, rabbihim, të dhënë ja hyjmen e mbartin arshin do të thotë malaiket edhe ata që janë për rreth tyre ose për rreth arshit i bëjnë tasbih Allahu dhe e besojnë atë kjo i tregon që arshin e mbartin malaiket dhe ditën e gjykimit do ta mbartin ata tetë malaike ويحمل عرش ربك رَبِّ فوقهم يوم عيد ثمانيه الرسول صلى الله عليه وسلم na ka treguar një hadith të saktë për madhështinë e këtyre me lëngje që mbartën arshin dhe ka thënë mësh lejuar mua që t'u tregoj ju t'u tregoj ju distancën që ekziston ndërmjet cepit të veshit të njëjë me lëngjeve dhe dhe supit të tij Në cepit veshit Në gjurë në rabe Në cepit veshit kemi përshëllim në është kjo këtu Pa bërë krahësim dhe mësës janë me lajket Po në gjurë në rabe Shahmet të në udhën që kjo këtu Thot në mjetë cepit veshit dhe, dhe shpadullës Ose dhe supit është largësia prej 700 vjetve Në më dhe një me lek Për e tërë me lajkeve që më bartin Arshin Larësia në më të supit ti Edhe fundit të veshit të ti është 700 vjetë, dhe jo 700 vjetë të hecësh në kam dhe asme dheve, dhe, po 700 vjetë thotë me fluturimin e zogut, me fluturimin e zogut të shpejt. Mundet që një një të profeturoj ma dhe shtinë e këtyre me lajke dhe, që ditë në gjukimit të dojen të të, të cilët e mbarëtin arshin në Allah subhanu e ta ala. Edhe ata i bëjnë të sbiha Allahut. Kërë këto kryesa ka që madhështori bëndë të sbië Allahot. O, oh, leze, sa madhështorë është Allahot. Kërë këto kryese gjigande, e madhëhenë Allahot dhe i nështrojnë ati dhe ka u frikë për madhështisë të ti. I e kha funë a rabba umin fokihim, mu e falun e majumarun. Ata ka u frikë për Allahot që është si për tyre dhe vepojnë atë të që urdhërohet. Këta me lajke gjigandë, A tërsa gjigandë është Allahu? Sa më dhe shto është Allahu? Ka kryuar Allahu subhanu wa ta'ala në basë arshit dhe ujin. Ujin bëtë cilin që ndronë kjo arsh. Jo se mba në uj, por është mita qëllimi. Në përndën që arsh është mita. Huë allëdhi khanakës samawati wal ardhafi si të ti e jamihu wa kana arshu hu ale lma. A i kryoj që i dhe tokën Dhe arshi i ti tij ishte mbi ujë. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka treguar në shumë argumente të tjera Allahu subhanahu wa taala gjithashtu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam që Allahu i madhëruar ka krijuar 700 edhe tokën nga avujt e këtij uji. Për këtij uji është origjina e çdo gjëje. Origjina e krijimit është prej këtij uji i cili ishte poshtë arshit. Me fujinë Allahu ti thoshtë Allahu bëu dha i bësh çdo gjë që dont Allahu subhanahu wa taala. Kriimi Allahut po Allahu nishte vetëm sa ai thoshte çdo gjë e bëhu. Kun. Dhe ajo me urdhrin Allahu bëhej. Dhe Allahu subhanahu wa taala caktoi që uji një pjesë ti të, të bësh avull. Edhe prej këtij avulli, kë avulli ngjit lart dhe u quhet i lartë në gjurë në rabetën sema që ne për e përkëthejmë gjurë në shqipe qëllë dhe për ne e shqyrujt u qëllë i sëma në gjurë në rabetën do të thotë lartë unë gjitë avulli lartë dhe për ti Allah u kryoj qëllin gjithashtu për një pjesë avulli Allah u subhanu e ta'ala e thau dhe kryoj për i këti tokën më pasin dao ato nga njëra tjetra dhe e bëri abullin që të arrethoj tokën nga të gjitha anët, kurse toka u kryua e rumbullakët, si top. E ndau tokën nga qili, me i hapsir, si shtërgod një hadith, disa djetarë kam bërtë saktë të hadith, që lërksia ndërmjet tokës dhe qili dynjasë është 500 vjetë. Edhe trashësia trashësia e qelizës është 500 vjet dhe largësia ndërmi çdo qelize është 500 vjet. E krijoi Allahu subhanahu wa taala tokën nga thatësira e avullit dhe e rrethoi atë në shumicën e saj me ujë. Më pas vendosi në të malet. Sepse kur Allahu subhanahu wa taala e, ta e krijoi tokën, ajo tundej, siç ka treguar Allahu në Kur'an tundej. Po ka tundej, sepse shumica e saj ishte ujë edhe vendosi Allah u malet mbi ta edhe ajo u stabilizua se që është reguar në hadithin e tabaranit që thotë se profetis s.a.s. ka thën kur kryojë Allah u tokën e tundaj pas taj hodhi Allah s.a.mbi të malet dhe ajo zuri dhend që të thotë hadith feste karrat zuri dhend e kryojë Allah u tokën thotë i bënu këthiri ka kryuar Allah s.a.mbi të malet fillimisht tokën sepse ajo është themeli i jetës. Kjo është toka. Dhe ka krijuar rreth saj qejt. Kriojë tokën dhe e ndau atë në shtat toka, domethën 7 stresat tokës. Kriojë qejt dhe i ndau atë në shtat stresa, 7 shta qejë, edhe të gjitha në formë topi brenda njëra tjetrës. Edhe për këtë ka qenë dakord të gjithë drejtatarët e umatit islam duke i marë këto një huri nga Korani, nga edhe të kërënojën në cilat ka të rëgurë Allahu Subhanuhe Ta'ala për rëmbullaksin e qive dhe të tokës. E një për këtër argumenteve është fjallë Allahu në surë një asinë që i thotë kua kullu në fi fele ki jesbëhun, të gjitha dhe më thënë djeli, hëna, nata edhe dita, të gjitha këto hëtë Allahu Subhanuhe Ta'ala në një gjithë rëmbullakët Nëtojn Ka thënjim në abasi Ato nëtojnë në qijëllin në e dynjas Në qijëllin e dynjas Felek Në gjurë në arabët dhe thotë rumbullak si Në qijëllin e dynjas nëtojnë Dili edhe hana Gjithashtu edhe natët e ditër të lorët të tokës Në pëtë dhe forme E kërëjë Allah subhanu wa ta'ala tokën Vëndosin e të malet Vendosi në të bimësin, nxorri për isaj burimet, lumenjt, liçenet. Ai sistemoi atë e bëri të përshtatshme për të jetuar në të. Krijoj gjithashtu qiejt sipër tokës, të rrethuar nga të gjitha anët, krijoj në qjellën e parë hyjet, harën, diellin krijoi 700 dhe ndau ato nga njëra tjetra edhe kështu për 6 ditë u plotcua krijimi. Krijimi i Allahut. Hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladin min duni. Ky është krijimi i Allahut. Prandaj më tregoni çfarë kanë çfarë kanë krijuar ata që i reg... adhuruan për vetëti. Ky është krijimi i Allahut. I cili ka krijuar 700 tokën për 6 ditë e ka sistemua të dhe e ka bërë të, përsh... të përshtashme për jetën e ka bërë të të përshtashme për njeriun dhe në basë gjithë kësa njeriun më hon Elhamdulillahi Elhamdulillahi lëdhi khalakas samawati o al ardha o jaalat dhulumati o nuna thumme lëdhi në kafaru bi rabbi mi ardilun falenderimi të konë allahu që kryoj qëri dhe tokën bëri e rësia dhe dritën e në basë gjithë kësaj ata që kanë mohuar i bën shok Allahu subhanahu wa taala. Ky është krijimi i Allahu subhanahu wa taala. Kjo është zanafila e tij, të cilën e ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe e kanë treguar gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët në transmetime të sakta. Ndërsa mosbesimtarët besojnë që qe qeje dhe to ka janë një pafundësi këto lojgjeja ta e thoshin dikur parës e të hynë në luft me kishën ata të cilët pretendonin se njihni në shkencën por nuk ishin njohër azvedet e tyre parës e të futëshin në luft me kishën ata thoshin që universitës e gjithësje është pafund do më thënë, s'ka zotë pafundën dhe s'ka zotë Mirë po kur Kisha i luftoi ata, edhe fatkeësia është se shumica e muslimanëve sot besojnë që Kisha ata i ka luftuar me padredirsi, edhe ata kanë pas drejt. Dhe kjo është fatkeësia e yon që ne nuk njohim fen ton akoma. Nuk njohim fen ton dhe nuk njohim humbjet e mosbesimtarëve. Edhe po a them që krijimi është nat vetëm me gjëra që kanë ngjitur apo ndryshuar në Teurad dhe në Injil, në librat e krishterëve të çifutëve që është këtë zanafiju zi që në fëllu fae është shumë e njashme më atë që të regonë në Kur'an ndërësa që fa të regonë që afijet të cimë nuk besonin në zotë fae, ajo është shpivje e vërtet shiko se që fa rëthotë Allahu subhanu të ala në Kur'an, në se ne me të vërtet e besonë Kur'an në fjanë në Allahot thotë ma është hëtu më khalqës sëmavati o l'ard unë nuk i bërë të shmitata, të krimit, të qeve dhe të tokës. Oma këntu të më të tëkhe dhe lë mundhullin e abu da Edhe unë nuk mund t'i morë për krahës ata që i humin njëzit Allahu subhanu wa taala nuk mund t'i bëjkë për krahësit e vetë qafirat Të cilët nuk njohin, vetë se nga kanarë edhe ku të dëshkojmë E tu të regojë atyre se si është qëlluimi kriimit E si është fundi kriimit Për ndaj shumit e gjeve që të regojëm pa ata për kriim Njerë iluzion e nuk janë vërteta Astë v Mjë përfatkesia është për e ty e njerëzve të cili thonë vetës musliman edhe i kanë besuar të verëbërisht Edhe një për e këtyre që ataj qënë teori për janë hipoteza është a e që qënë Big Bangu Shpërthimi maf Dikur, para më shumë se 20 vjetës Shqiptarët besoni që njerë u ka ardhë nga me muni Kurse sot, njerëzit beson që krimi ka ardhë nga Big Bangu dhe un po u them që ndëmet kësaj dhe asaj nuk ka asëllë dallimi fare. Ndëmet teorisë dove nit që thotë që njëu ka ardhur nga memuni, nuk ka asëllë dallimi me atë që thon sot njerëzit që krijimi ose universi ka ardhur nga një shpërthim i madh. Domethënë se s'ka krijuar Allah po ka ardhur nga një no, shpërthim, epa, shpërthim. E dyta, shpërtheu dhe filloi duke evoluar avash avash avash avash derisa u kriju tokë, ju u krijuar, por rastisht u bë tokë toka originën thonë këta e ka nga djeli, djeli duko rrëtulluar për miliona vjet, miliona vjet, miliona vjet, miliona vjet, miliona vjet, miliona vjet, vjet duko rrëtulluar u shkëputën për ti, yjet dhe planetet, edhe ndërtoj dhe toka. Dhe i këtu e vazhdojnë këta bashkohoret, historinë e krimit, ose të sa që i që quin këta univers. Pas ta e menë dërë dërvini, edhe pse e ka marë për parë këtyre, dhe thotë, ju na tërguat dhe të to vazhdimit është që mase u bët toga filluar njëzënët një që njëzërat një mase u zhvilluar, u zhvilluar, u zhvilluar dhe e sa u bën majmuna nga majmuna, bëzo u bën njerës edhe kështu plëcohet gjith figura figura e pamis që këta i paraqesin njerëzimi për universin Davini ka tërguar vetëm fundin fundin, që është njeri u ka nga majmuni kur se këta në kanë tërguar fillimin e teorisë Davinit në hipotezës dhe vinit, fillin në sajësh. Sepse mund të i përshën pyru dhe vinit, do kortë, njëri që ka pasar në me munit, po parë me munit, po që kishte? Po parë një që lizur që kishte, atër do të thot dhe vinit, që para të rrë kishte, një diçka pa fillim, një lëndë dhe cile zhvilloj, ose shpërthente, ose hapej, edhe këshu zhvilloj me, me vazhdimine e viteve, me vazhdimine milion e viteve, dhe e sa er Domethën nuk ka asnjë lloj dallimi ndërmjet kësaj që thon këta edhe kësaj që të ka treguar dikur Darwini, prandaj duhet jetë i të jetë njeriu i shkathët ta kuptonë këtë çështje. Më parë gjë e dyta, ku erdhi kisha dhe e shtypi çështin që tregonin ata që i thoshin veten Skynstar, të cilët atë dia ata e kishin vjedhur nga muslimanët, nga muslimanët, ku e er shtypi filluan të ndryshojnë metodë. Nga të parët që i thoshin veten Skynstar ka qenë Nikola Kopernik ka vdekur, ose ka jetuar nga vide 1500-1600 të, në më thënë, të erës tonë dhe videve djelore. Në më përparë 500 vjetësh. Ka bërë një libe për qëjelën kërë, dhe ka tërguar në të shumë gjëra. Mire po, kënë nuk ka tërguar një gjë njerëzve, që ky këtë libere ka vjedhë nga një musliman. Nuk ka tërguar të lëgje njerëzve. Dhe në, Mariso tërgonë, se pësaj donë, donë dhe të adedikon në lëgje dhe ka vjetë nga i musimane cili qënë Muhammad Nasrat Tusi edhe më pas përstaj e ka këpërthyre në gjuhën e, pop e popullit vetë duke bërë disa ndryshime të cilet e ati duk eshin, i dukeshin i dukeshin ati më të sakta edhe mori i fa bësa që kysh Nikola Kopernikun njëri shumë njërsh kënë slarë më radhë po të pyshë Nikola Kopernikun beson zot dhe thotja nuk besoj po të pyshë një tonin nuk beson zot apo galinero gajere nuk beson zot fare ata bes një gjithësi pa fundë, mirë po kërëri kisha dhe shtypë ndryshua në formë, shpërejur e dhe thënë, nuk është pa fundë, por thënë gjithësi e është e gjerë me biliona, me biliona, me triliona, me kua triliona vjetë, pa fundë, pa fundë, thua është me biliona vjetë, gjithës e shko më thënë pa fundë, vetëm se ndryshua në në shpërejhe, që më se kupëtën njëzit që këta për një për një për një p përpi që mi manë të këmë disi ta quj vëllaj se është fatkejsi që njëzit marin të të të të ta marin kuane dhe ta zhysin të iluzionet dhe tyre të gënjeshtër ta nërkoj që Allah ka të reguar që Allah nuk i ka bërë qafirë dëshmitarë në kryimin e qeve të tokës nuk kanë shansë ta dinë ata se si është kryu qeve të toka një person që ka sotë të pa lojgjit mund të i bëpyt e vetës ata mu se matë në gjë me metër se sa bilion vjet e vjetë is me Kërë ata thonë që është bilion e vjetë dritë, dhe më thënë, sa u dashka që kështë më fundë fare dhe artje, që të që kështë ta masë e sa është, një person gjithësa, aso për pak logik të kjetë e kuptojnë që këto e në gjitha djënjeshtra, sepse ata nuk duen të përnojnë që Allahu subhanu wa taala është kryu e si qejeve dhe i tokës. Kjo është një lojqeshtit të cilin ata e kanë shpehu me gojë edhe i sh Më të regonë shumët të, të, të cilë të që në teori Por nuk më të apërnë Do të që qi dhe togën e ka kryuar Allah subhanu wa taala Për ndaj dhe në liber shkollor Dhe të në Shqipëri Kër fri dhe për qështën e universit Të regohen Të regohen gjeshtë të mëdhit hipoteza Për kryimin e universit Më falën jo për kryimin Për eksistencën, për ardhin universit Për shfaqen e universit Nuk e gjën kryima ta Gjeshtë të mëdhit hipoteza kam është edhe hipoteza e shpërthimit madhë që e qyngta Në më dhe në vetë që e firë të e qy një hipotezë Kurse ne muslimarën të shkojme e besojme si të vërën Në një koj që e skalinë e me Koranë Ma dhja e bjën kundështim e Koranën Ajo bjën kundështim e Koranën Sëpse në Koranë është të reguar që Allah ka kryuar për para token Pase ka kryuar qiet Kurse ata thonë është kryuar qiet dhe për para për para toka E dhe thonë edhe to ka shkrika është sh, ndarë për i djelit ndërsa Korani thotë të kundër tën mos më thotë një i që e ta kanë vërdëtuar se po bëtonë në lojgjë është një pasha Allahun bëllaj, bëllaj, bëllaj ata nuk kanë vërdëtuar e ze ata vetë më shpifin dhe në lojt edhe ata duen të lërgën njët nga besimi me antë të të e në biljona vjetë dhe që të rëgën shikoj në përlibër të tyre, edhe pse ata për e përte e parënën që teorie e dërvinit është e kotë, prapë uamëse njërzve. Sepse kjo është gjithje me e mirë për të nërgu njëzë nga Zotëi. Ata e kanë dhirë tokën nga qendra e vëmendjes dhe nga qendra e universit, sepse toka do tjetë një për milion e tokave. Pa në dhe flasin që ka ufës të ufës i gjinjen njëzë dhe i mashtërën njëzit me mashtërime ka i shgjera. Ndërkohë që Allahu nuk i ka bërë ato dëshmitar në krimet që i vënë tokës dhe as nuk kanë shans ta vërtetojnë të, të, të ligjën dot. Madje edhe vetë skencëtarët e tyre paranojnë të ligjën. Mirë, po problemi ku është vëllëzër, se muslimanët nuk i lejojnë fjalët e tyre vetë nga ata, por i lejojnë më anë të disa njerëz që janë mështruar prej tyre, të cilët u osbukuan muslimanëve këtë gjë dhe u duket muslimanëve se këto janë të vërteta. Shko pyeti Ata që i thon vetes dietarë të nas me radhë tashikor se çfarë thon ata për universin. Ata nuk kanë njohuri për ta. Madje po u them, ata nuk e din se çka çka kanë bërë si tokës. Nikë kohë që sot musliman, shumë musliman, janë të sigurt që toka mbërndës i zjarr. Un po u them shko pyet gjeologët se çfarë do shkencë do thonë që mbërndësia e tokës nuk di se çka kanë në të vërtetë, por janë hedhur disa hipoteza. Ata nuk kanë shans të vërtetojnë sepse vetëm kohën e tokës është 6.000 kilometra qëfar të fusin e të dhenë qendrë të tokët e të majhënve se qëfar ka bërë në tokës ata flasin me iluzionë dhe të rëgojnë të iluzionë të zbukurua me pamje të kompjuterizua njëzve dhe njëzdi hanë tjë dhe i mashtrojnë edhe fatkesia është për muslimane të cire të i besojnë këto loj iluzionës të loj shpifjesh që më pas të largojnë nga Korani dashi pa dashi. Mi afton po them, për dëmin E kësaj teorie që të regojnë këta që Universë është biliona, biliona, biliona Që një, një person mendoj që Allah është branda tyre Një person i thia Një cili nuk ka një një orifetare Kur dëgjon që qilë dhe që ka biliona Biliona, biliona, biliona E zjojot, e zjojot E shtonë këta, me ato i lizionet e tyre Në fund fare Del në rezultati që Allah është ka i vogël Edhe është branda qive Branda tyre, se këta që ka biliona, shum Ku është Allah? Ata e kanë humbur Allahun. Ata të cilët besojnë për qie me bilion e vjetë e kanë humbur Allahun. Nuk e dinë se ku është Allahun. Për shkak të pafunësi si qieve që ata përfitëroj me ilizionet të tyre. Lusë Allahun subhanu e ta'ala na i hap i sët edhe na e bëjt qartë të vërtetën në këtë qërshtje edhe në gjithë të qërshtje të Islamit. Alhamdulillah, salatu wasalamu, rasulillah, ala alihi, ala alihi, ala alihi, ala alihi, ala alihi. Në islam rën është të reguar që Allah subhanu wa ta'ala ka kryuar shtatë qijit dhe tokën. Edhe shtatë qijit dhe tokën janë të rëthuar nga kursi. Edhe madhështia kursi të është dishka shumë e madhe. Kursi, ka thëni më nga basin i një transmitim të sakë, kursi është vëndi bitë cilin vendosë Allah o kam bëtë. Pa e përfituruar se si, nuk lejohet ta përfitur se si, nuk lejohet përfitur se si anë këmët Allahut. Nuk ka si e jazje, ka thanë Allah në Kuran, lejse kemi thë një shëj. Dhe ka të regurë profetis San Alasen në hadinën sakë që toka, toka, për pare qilit parë, është si një halkë e hedhën i shkëtëtir. Qilit parë, pare qilit dytë është si një halkë e hedhën i shkëtëtir. Ate që fa është toka pare qilit dytë? Azje. Azje. 72 pa e 72 pa e 72 pa e rës një halk e hedhën një shkretirë, halk e vogël, e hedhën një shkretirë. 73 pa e 74 të shqyta shtu, 74 pa e 50 të shqyta shtu, 75 pa e 60 të shqyta shtu, 76 pa e 70 të shqyta shtu. Qfar janë gjashqyit me gjithë toke në bëndësit tyre pa e 70 të shqyta? E dhe thotë Allahu Subhanu wa ta'ala, Wasia kursi ju samawati wal ardh, e ka përfshirë kursi i ti 7 qiri dhe token edhe vazhdo në profetës saleme dhe thot edhe 7 qiri dhe toka të kursi i janë si një halken i hedhën shkëtirë, gjë shumë e voglë për para kursi i të Allahu subhanu e ta'ala kështë kriimi të cilën e ka tërgurë Allahu subhanu e ta'ala në Kur'an ndërsa ata të cilët kanë mëhuar i bëjnë shokë Allahut dhe janë veshin kriimin naturës Jan veshin krijimin rastësisë, jan veshin krijimin shpërthimeve, jan veshin krijimin çdo gjë vetëm nuk duan ta panojnë me gojët e tyre që ka një Zot. Edhe këtë lloj gjëje e verë mirë ai i cili ka lezuar fjalët e tyre prej tyre vetë. Jo siç i transmetojnë këta që i thon vetëz musliman, duke i zbukuruar ato që i bëjnë ato të përshtatshme me Kur'anin, në iko që Kur'ani nuk bie, nuk bien përputhje me to. Edhe kjo nuk do të thotë që Kurani bie poshtë, por kjo do të thotë që ato janë të kota. Edhe fatkeqësia e vlezë kush është. Fatkeqësia është që muslimanët sot e marrin një prej teorive që ata i quajnë teori, e thonë kjo ndodhën Kurani. Më pas vin Qafia dhe hedhin poshtë teorinë. Fonë që jo, nuk është sakt. pas e saktë. Pastaj çuan anëgelën e muslimanëve. Në anëgelë themi që Kurani nuk është i saktë. Prandaj dhe shehumi Themini ka thënë, është shumë domozhshme që një person i cili flet për mrekullish kënceore Edhe i lidhur me Kur'an ka të pasur dy gjëra. E para gjë është të sigurohet shumë mirë që ajo gjë që treguohet si mërkurë, mërkullish kërcohet që treguohet domosisi, gjë që ka zbuluar ata, ti të sigurohesh zbuluar. Edhe kjo domethënë njeriu do shkruaj punë të lasa, ta marrë vesh sa është zbuluar apo s'është zbuluar të vërtet. Sepse shumica se e gjërave që treguohet te njerëzit janë mashtrime. E dyta, follçim në feminin duhet sigurohet që ky është kuptimi i jetës. Në shumë rasën ndodhë dhe vlezër, që këta e marën në dishka që nuk është e vërtet në shkendës, por thishër hedhës i iluzion, edhe i e bashkëngjisin e të kuranit. E thonë Big Bangu, ndodhë dhe në kuranit. Nikoj që vetë që a firës e ka vërdetuar, kanë të reguar edhe këtu në Shqiprinë, dhe dhe 6 të më dhjetë, dhjetë edhe 6, 6 të më dhjetë hipoteza për fillimin e universitë. Në më thanë ta së ka v Kurse në Kurani e në tërguar në formë të qartë, kryjimi i qejeve dhe i tokës, edhe ka tërguar Allah subhanu e talës e si ka kryuar tokën, se si ka bëratë një qendër të universit, toka një qendër të universit, edhe për këtë ka shumë argumente kuranore. Edhe hadithën nga profetis sënë Allah v.s. Kurse qafiat nuk e parënë në të legjeje, sëpse po të parënë të legjeje, dhe tyrimisht dhe parënë që ka zotë. Po ata nuk duen të apërnër që toka është në qende, se kjo dhe thotë që toka nuk është vetëm në qende, po është në qende dhe mendjes. Ata të në toka është me i tsepë. është me i tsepë. Me i tsepë të universitë. Edhe si punë e saj, ka me miliona. Valëta i shkuo në universitë të tsepë tsep dhe morën vërë se ku ishe toka, a ishtë në tsepë, a ishtë në mes. Nuk që ditet njëri ju prej humbjes tyre, sepse ata në të vërtet nuk kanë njohuri as nuk e njohin Allahun, as nuk e kanë vërtet Allahut, as nuk njohin thecit e tij, as nuk njohin krijimin e tij. Por çuditë prej muslimanëve, cilë të cilët i mbyllin syt dhe verbërisht shkojnë pas tyre dhe besojnë atë të cilën ata nuk e kanë vërtetuar ndonjëherë. Nuk e kanë vërtetuar ndonjëherë. Madje ata vetë zihen me një tjetër për ato që ata e quajnë teori. Dën një peshkoshtar të quajtur të tjerë të, të, të cili quhet Hawking Edhe nxjerr nxjerr një hipotez, një hipotez jo të bazuar në argumente fizike, por të bazuar në llogaritë matematikorë. Dallimë shumë i madh. Dhe fot u thot shkencëtarëve që ka vrimë të zeza. Bazuar se të gjithë kanë kanë gjuhë për vrimë të zeza. Edhe të gjithë janë të sigurt që ka vrimë të zeza. Kurse ky Hawking, ky person i cili i shpiku këtë vrimë të zeza, nga humbja e tij bazdisa kohësh vërtetoi që hipoteza që kishte hedhur nuk kishte vërtet, por ishte gënjeshtrë. Problemi këtyre kush është që ata t'rregojnë fillimin e sa më nuk t'rregojnë fundin. Do të thonë pa t'rregojnë fillim fare që un kam hes hipotez që ka vrimëdzeza, e marr gjithë njerëzit që besojnë të gënjeshtra, pastaj në fund fare ku ai t'rhiqet, nuk ka t'rregon njerëz, ai çfarë? Që ju t'hojë për kësaj gjë e dhe njerëz ngelën gjithë humbjen. Edhe imam i tyre, ja këta shkenstare, të cilësi të cilët thon vetes njerëz të ditur por që në të vërtetë nuk njohin asgjë. Ajo që i ka bërë njerëzit të mashtrojnë për ty vllëze është fakti sepse ata kanë zbuluar disa gjëra në dynjaja, elektronika e morrad dhe kanë ka hecuar përpara në tufsh dhe njerëzit kujtojnë me që ata kanë zbuluar këtu, kë tregon që ata dinë që dinë çdo gjë. Dallimi është shumë i madh. Dallimi sinata me ditën ndërmjet asaj gjëje që i njeriu shikon me sy të vet dhe asaj gjëje që nuk ka shans ta shikoj. Madje edhe vet ata përplasen me njëri tjetrin danishkenstar thon qyë fusikot, dall tjetër, dal dancer, dan amerikan thon ne kemi shkuar në han, ndali italianet skestarit italianë thon nuk është vërtet të shpifje, edhe një prej tyre ka shkurtë një libër trash kaq. Qi tregon që amerikanët kanë shpifur dhe nuk ka shkuar në hanë të vërtet. Kurse njerëzit po synojnë gjithë, vet ata zihen me njëri tjetrin, kurse neve na vijnë disa gjëra të servuara për të na larë trut, për të na bërë një larje trutë përgjithshme, ne muslimanëve na tregonë se ka gjendë një Neil Armstrong në hanë që s'ka qenë kur në hënë, pas të gjurë dhe nje zanë dhe bëhë musliman, shko në pyrë një, njësë një astronomën, a është musliman në bëhë që virë? Lusë Allah, që të ne të regoj të vërtetën si qështë, ne uzoj të drejta, ne i hapë i sytë, e të ne lërgoj nga mashtrimi prej mos besimtarve. Se shka ku vleze që ne ka quar në këtë lojgje, e është sepse ne jemi shumë mashtruar për tyre. Nena dukes është çdo gjë që vjen prej tyre është vërtet. Edhe sikur të bien kundërshtim me Kur'anin. Perpiqemi që të gjejmë ta shtrydhim Kur'anin dhe edhe Kur'anin që të përshtatet me atë që thon ata. Edhe jo sikur fjalë Kur'anit është autentike, por sikur fjalë tyre është autentike dhe Kur'ani do ndryshoj sipas asaj që u pëlqen atyre. Allahu na ruajt. Nuk sallahu subhanahu wa taala na uzoq në drejtë ndambë prej tyre që e pranojnë të vërtetën, Allahu shpëton nga të gjitha.